E bukur erja radhiyallahu anhu ka thanë I dërguari i Allahut alayhi salam e ka ndaluar që të agjërohet ditën natën pas yfyr. Dikush nga muslimanët i tha Po ju o i dërguari i Allahut po veproni ashtu? I dërguari i Allahut alayhi salam tha Cili prej jush është si un? Un pushoj e Zoti im më ushqen dhe më largon netin. E kur dëshirouan të japin fund vazhdimsisë u vazhdoi edhe një ditë tjetër e pastaj edhe një dit dhe e pa hënën e re, që të regon të fillimin e muaj tjetër. Pastaj, tha, nëse do të vënoj hëna, mund të u avazhdojë atyre edhe më tesi dënim, derisa të shprejhni në dëshirë për të ndërprer vazhdimësin. Shka ki pa mundësis për të i përbalur urin dhe etin, ashtu si i dërguar i Alehi Selam. Transmeton, Imam Muslimi Këto hadithe mundësohen nga gjamiambret.com